Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalahin finnar. Maashir al muslimin. Juma jumat rahimani wa rahimakumullah. Subwa sifat. Dari soran mukmin dan mukminah diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim di berbagai ayat dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat ini adalah sifat para nabi dan para rasul sifat ara ara yang salih sifat yang dengannya memberikan ketenangan bagi seorang hamba di dalam kehidupannya menyedikan yang sempit Sebagai hal yang lapang. Mengingatkan akan nikmat-nikmat, Mengingatkan akan besarnya siksaan. Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang bermaksiat. Sifat ini adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Robnya, dia akan mendapat dua sorga. Allah jamin untuknya dua sorga bagi siapa yang takut kepada kedudukan Robnya. Dan kedudukan Rob di dalam ayat ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kedudukan Rob artinya. Adalah keagungan dan kebesaran Allah. Maka barangsiapa yang takut. Kepada keagungan dan kebesaran Allah. Maka dia akan mendapatkan dua sorga. Dan penafsiran yang kedua. Maqamur Rab. Adalah. Kedudukan seorang hamba. Tatkala ia menghadap kepada Rabnya. Berdiri di depannya. Mempertanggungjawabkan segala amalan yang dia lakukan. Kerana. Semua dari kita akan menghadapi hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Mamingkum min ahadin illa sayukallimukum Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah. Penerjemah, iya. Maka siapa yang takut kepada kedudukan Robnya, perjumpaan dengannya, menghadap kepadanya, menyaksikan kisah dan pertimbangan di sisinya untuknya dua sorga. Ini adalah ayat yang agung, mana yang sangat indah di dalam kehidupan. Kandungannya diterangkan di berbagai ayat diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna alladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kadir. Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Rabbnya, dikala gaib, dikala sendiri, tidak ada yang menyaksikannya, untuk dia pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa makama Rabbihi Wanahan nafsaanil hawa, fainal jan natahyal mawwah. Barangsiapa yang takut kepada kedudukan Robnya dan menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka sorga adalah tempat tinggalnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penduduk sorga di dalam Al Quran. Faakabala ba'uzhum ala ba'uzi yata'saalun. Kata, "Innakinna fi ahlina musfiquin, famanallahu aleyna, wawqana adab al-samum." Sebahagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lainnya salim bertanya. Maka penduduk sorga berkata, "Sesungguhnya kami dahulu ketika kami berada di tengah keluarga kami di dunia kami adalah orang-orang yang memiliki rasa takut. Maka Allah memberikan minnah." anugerahnya kepada kami dengan sorga ini dan kami dijaga dari siksaan api neraka yang penuh dengan racun dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada nabinya untuk mengatakan inni akhafu alaikum adaba yaumin azim sesungguhnya saya khawatir terhadap kalian siksaan yang sangat besar dan ini kalimat diucapkan oleh beberapa rasul di dalam Al-Quranul Karim diucapkan oleh Nabi Muhammad dan diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Ia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keberhasilan dakwa para nabi dan para rasul dan kejayaan mereka dengan rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalan ladhina kafaru lirusulihim lanukrijannakum min qaryatina awlataudunna fi millatina fa'uha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna Wa la nuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id berkatalah orang-orang kafir kepada para rasul mereka sungguh kami akan mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kami atau kalian kembali kepada agama kami maka Allah mewahyukan kepada para rasul sungguh kami akan membinasakan orang-orang yang zalim dan sungguh kami akan membuat kalian menetap di atas muka bumi itu setelah mereka Berkuasa di atas muka bumi. Perhatikan bagaimana kepastian yang dianjikan untuk para nabi dan para rasul. Allah akan membinasakan musuh-musuh mereka, Dan akan mengokohkan kedudukan dan keadaan mereka di atas muka bumi. Tapi semuanya dengan syarat dari kalimah kafah wa kafah waid. Hal tersebut bagi siapa yang takut kepada kedudukanku dan takut kepada siksaanku. Karena itu. Kau muslimin jemaat jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu sifat yang sangat bernilai. Mutiara yang sangat mahal harganya. Harus selalu berada di dalam sanubari seorang hamba. Tidak ada satu hati pun yang kosong dari rasa takut. Kecuali itu adalah hati yang rusak. Karena itulah para nabi dan para rasul disebutkan bagaimana kehusukan mereka di dalam beribadah kepada Rabnya. Kehusyukan mereka di dalam salat. Kehusyukan mereka di dalam membaca Al-Quran. Dan disebutkan dari orang-orang salih. Bagaimana tangisan mereka, rasa takut mereka. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah amalan yang indah. Suatu ibadah yang sangat besar. Bahkan merupakan ciri keimanan. فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah firman, janganlah kalian takut kepada mereka. Tapi takutlah kalian kepadaku Kalau memang benar Kalian adalah orang-orang yang beriman Kau muslimin jemaat jumat rahimani Warahimakumullah Rasa takut di dalam hati Tumbuh dengan beberapa sebab Sebab-sebab ini Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim Dijelaskan di berbagai ayat Saya akan isyaratkan beberapa sebab Yang dengannya seorang hamba Mampu memupuk rasa takut Di dalam dirinya Mengagungkan rasa takut ini di dalam hatinya sehingga dia mendapatkan berbagai kemuliaan dan keutamaan. Yang pertama dari pokok perkara yang memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala adalah memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang agung dan besar, dan memahami kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu Wataala. Waaqadar Allah kahqokadari banyak dari manusia tidak memiliki rasa takut. Kenapa? Kerana mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Terhadap makna merenungi. Nama-nama dan sifat Allah SWT. Ia akan melihat kebesaran dan keagungan Allah SWT. Ia perhatikan nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Qahar yang maha mengalahkan. Shadidul Iqab yang sangat keras siksaannya. Duntiqam yang maha membalas siapa yang berbuat dosa terhadapnya. Dan dia memperhatikan nama-nama dan sifat Allah SWT yang mengandung keagungan, kebesaran dan keperkasaan Allah SWT. Pasti akan membawa seorang hamba kepada rasa takut yang besar kepada Rabnya. Dan ini adalah dasar dan sumber segala kebaikan. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seorang hamba memperoleh rasa takut kepada Allah SWT adalah dia beriman dan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menigakan keimanan dan memperbaiki tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya lah dia akan memperoleh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman hamba-hamba ar-Rahman di dalam Al-Quran wa ibadur rahmanilladina dimulai dari ayat itu kemudian disebutkan di ayat setelahnya Alladheena yabituuna lirabbihim sujjadaa wa qiyaama walladheena yaquuluuna rabbana tsrif 'anna 'adzaab jahannam in 'adzaabaha kaana baramaa innaha saa'at mustaqarraa wa muqaamaa Mereka adalah orang-orang yang selalu di malam harinya dalam keadaan bersujud dan rukuk kepada rabb berdiri melakukan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka adalah orang-orang yang berkata wahai Rabb kami Palingkanlah kami dari siksaan, dari siksaan, dari adab Jahannam. Sesungguhnya adabnya adalah kebinasaan yang kekal, adalah kebinasaan yang sangat besar. Sesungguhnya dia adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan sejelek-jelek tempat kembali. Iya. dengan Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba akan memperoleh bagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Kerana tauhid itu akan mengajarkan seorang hamba mengenal rabb dan mengajarkan kepada seorang hamba untuk mengenal siapa dirinya. Dan ini adalah dua pokok yang menyebabkan seorang hamba bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Kemudian yang ketiga dari sebab yang menyebabkan munculnya rasa takut adalah ia membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim, tadabbur terhadap kandungannya dan mengamalkannya. Aha, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Tiada terkira tali yang syak. Taha, tidaklah kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al Quran itu supaya engkau merugi. Akan tetapi Al Quran itu adalah peringatan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Al Quran adalah peringatan bagi siapa yang takut kepada Rabnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Allahu Nazzala Ahsan Al Hadithi Kitaban Mutsyabihan Masani. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Al-Quran yang merupakan sebaik-baik pembicaraan sebuah kitab yang terdapat kemiripan antara satu dengan yang lainnya, yang dengannya lah kulit-kulit orang yang beriman, orang yang takut kepada Rabbnya bergetar. Ia. Maka membaca Al-Quran, tadabur terhadapnya, ini adalah hal yang dengannya akan membawa seorang hamba kepada rasa takut kepada Robnya, mengagungkan Robnya dengan sebenar-benar pengagungan kemudian yang keempat dari sebab yang memunculkan rasa takut adalah menuntut ilmu agama dan mempelajari ilmu agama, sebab yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hamba hanyalah para ulama sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala innama yakshallah hamin ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama telah syah dari sebagian sahabat mereka mengatakan kafabil ilmi khasyatan cukuplah dengan ilmu itu munculnya rasa khasyah cukuplah dengan adanya ilmu seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dari hal yang dengannya seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah dia banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala banyak berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala innama almu'minunan ladina idha dukirallahu wajilat kulubuhum sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka bergetarlah hati-hati mereka dan fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini terdapat di dalamnya keindahan-keindahan yang dengannya akan memperkuat hati seorang hamba memakmurkannya dengan nilai-nilai kebaikan yang membuatnya selalu takut dan mengingat akan kebesaran Rabb-nya Jalla wa ala. Kemudian yang ke-6 dari sebab yang menyebabkan seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia banyak memperbaiki dirinya, mentazkiyah dirinya, mempersuci dirinya, meluruskan dirinya dengan bertaubat, beristighfar, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang ke-6 Disebut di dalam Al-Quranul Karim Bersama sebab yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Suruhan Nabi Musa alaihi salam Kepada Fir'aun wa Apakah engkau wahai Fir'aun Ingin untuk Mensucikan dirimu Kemudian saya memberikan hidayah Kepadamu menuju kepada Rabbmu Sehingga engkau memiliki rasa takut Sehingga engkau Memiliki rasa takut Maka disebutkan dua hal dia diajak untuk mentezkia dirinya. Membersihkan dirinya. Karena itu mentezkia diri. Membersihkan diri. Adalah hal yang dengannya. Membuat seorang hamba. Selalu takut kepada Rabnya. Ia ingat akan dosa-dosanya. Ia ingat akan kekurangan-kekurangannya. Sehingga ia selalu bertobat kepada Allah. Khawatir terhadap dosa dan kekeliruannya. Sehingga ia selalu membersihkan dirinya. Mensucikan dirinya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh. Adalah dia mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk, dan petunjuk itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. di atas jalan Nabi SAW dan para Sahabatnya. Fman ittabaah hidayah, fala yazzil walayyshqah, wman wa a'arab an dzikri, fainalahum aishatan dzanka, wa nashshuruhu yaman al kiamati ama. siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan siapa yang berpaling dari mengingat Kepadaku, maka untuknya kehidupan Yang sempit, dan kami akan Membangkitkannya kelak di kemudian hari Dalam keadaan buta <tuh> Kemudian dari sebab yang menyebabkan Munculnya rasa takut di hati Seorang hamba, dia baca bertafakur Terhadap penciptaan langit Dan bumi, kebesaran dan Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Inna fi khalpissamawati Wal ardi waktilafin laili wal nahar La ayatin liulil albab Al-Ladin yedkuron Allah wa kuudah, wa ala jenubihim, wajtakkuron fi halq al wal-arḍi Rabbana ma khalaqata hada baṭila, Subhanaka fakinah adzaban nār. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan perciligantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbiri. Dan mereka selalu bertafakkur. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata. Wahai Rabb kami. Sesungguhnya engkau tidak menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Maka bajak bertafakkur. Terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebab yang sangat indah. Yang akan menimbulkan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Kemudian diantara sebab yang memunculkan rasa takut adalah banyak mengingat akan dahsyatnya api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَالِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَتَكُونُ Untuk mereka ada lapisan-lapisan neraka dari atas kepala mereka dan lapisan-lapisan neraka dari bawah mereka. Demikianlah kami ingatkan hal tersebut kepada hamba-hamba kami. Agar supaya mereka takut, maka, wahai hamba hambaku, bertakwalah, takutlah kalian kepadaku. Mengingat api neraka, kedahsyatannya, kengeriannya, belenggu, dan berbagai siksaan di dalamnya, serta pembalasan Allah Subhanahu SWT terhadap yang bermaksiat dan melanggar kepadanya. Ini adalah hal yang apabila selalu ada di dalam hati seorang hamba, akan memberikan rasa takut kepada Robnya, mengingatkannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian dari hal yang menumbuhkan rasa takut adalah banyak mengingat kematian, mengingat kengeriannya dan mengingat sakaratul maut. Wajahat sakaratul maut ibil hak dalikamakun teminhu tahid dan datanglah sakaratul maut itu dengan kebaikan. Itulah suatu perkara yang kalian banyak lari darinya kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Min Perbanyaklah dari mengingat penghancur keledatan Karena mengingat kematian ini Akan memperbendek angan-angan Dan akan memacu seorang hamba Untuk selalu memanfaatkan kehidupannya Beramal Mempersiapkan bekalnya untuk menghadap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari hal yang melembutkan hati Dari hal yang memunculkan Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mengingat akan hari kiamat Mengingat akan dahsyatnya dan prahara di hari tersebut. Prahara di hari tersebut ya yuhanna sutaku rabbakum inna zalzalat as saati syai'un azim yauma tarawunaha tadhalu kullu mardati amma arda'at wa tarannas sukara wa ma kum bisukara walakin adaballahi syadid wa iskalian manusia bertakwalah kalian kepada rob kalian sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat Hari tak kala kalian melihatnya. Maka engkau akan melihat. Ibu yang menyusui anaknya lali dari anak yang dia susuhi. Dan engkau akan melihat. Perempuan yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Kerana dahsyatnya siksaan pada hari itu. Engkau melihat manusia seakan-akan mabuk. Padahal mereka tidaklah mabuk. Tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Mengingat akan hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya. Dan bagaimana kita semua dikumpulkan di pada mahsyar. Menerima sisak. Menerima perhitungan dan bagaimana lamanya menanti di pada mahsyari itu bagaimana melewati jembatan yang penuh dengan kengerian dan mengingat tentang neraka mengingat tentang sorga ini semuanya adalah hal yang hendaknya menimbulkan rasa takut di dalam hati seorang hamba Karena itu suatu hari Al-Hasan Al-Basri melewati seorang anak muda seorang pemuda yang tertawa maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya Apakah kamu sudah menjamin dirimu mampu melewati jembatan di atas neraka Jahannam? Anak muda ini tidak bisa menjawab. Umar Al Hasan Al Basri berkata, Apakah kamu mampu menjamin dirimu selamat dari siksaan api neraka? Anak muda ini tidak bisa menjawab. Kata Al Hasan Al Basri, Kematian adalah kepastian. Melewati asyirat adalah ketentuan. Sorga dan neraka adalah tempat kita berpijak dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana arahnya kemudian kita lalai darinya, maka semenjak itu anak muda tersebut tidak pernah terlihat tertawa. Ia memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah SWT. Maka ini dari sebab yang agung, mengingat kebesaran, kedahsyatan hari kiamat, adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Kemudian dari hal yang mendatangkan rasa takut, adalah menerima dakwah yang benar. dakwah yang penuh dengan hikmah. Karena itu Nabi Musa AS, diperintah untuk berkata kepada Fir'aun, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَأَلَّهُ يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Berucaplah engkau kepada Fir'aun, ucapannya lembut, dakwah yang benar disertai dengan kelembutan dan shikmah, pada tempatnya, maka akan berhasil, لَأَلَّهُ يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Barangkali dia akan mengingat, atau dia akan memiliki rasa takut. Barangkali dia akan mengingat, atau memiliki rasa takut. Iya. Kerana itu, Seorang hamba hendaknya selalu memposisikan dirinya dalam menyampaikan kebenaran, sebab di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahuwataala menyampaikan ilmu agama terdapat di dalamnya hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahuwataala, membuatnya takut kepada Allah Subhanahuwataala. Ia, kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba itu memiliki, memiliki rasa takut adalah dia memperhatikan. Bagaimana penyesalan orang-orang yang beriman, ketika menghadap kepada Allah, akan hari-hari yang telah berlalu dalam kehidupan, sebab saat-saat kita akan sesali, kenapa kita tidak gunakan dengan baik. Dan ini, apabila diperhatikan dengan seksama, tentunya akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan banyak lagi sebab-sebab yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wataala menganugerahkan kepada kita semua dari khushyah kepada Allah apa-apa yang dengannya selalu menjauhkan kita, menghindarkan kita dari segala kemaksiatan kepadanya, innahu waliu dhaliq wal qadiru alaihi, akulu matas ma'un, wa astagfirullahalihi walakum walisa'iril muslimina min kulli damb, innahu huwal ghafurul rahim. Alhamdulillahi ala ehsanih, wa syukrullahu ala tawfiqihi wa amtinanih, asyiru an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ta'ziman lishanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adaa ila ridwanihi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd ma'asyaral muslimin jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana ada sebab-sebab yang membuat seorang hamba memiliki rasa takut di sana ada sebab-sebab yang menghilangkan rasa takut dari hati seorang hamba di antara sebab-sebab tersebut dia banyak lalai banyak lalai kurang bertafakur Kurang bertadabur. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan pentingnya tadabur ini dalam menimbulkan rasa takut kepadanya. Ketika Fir'aun dibinasakan, Allah mengingatkan: "Fakhadahu Fa Allahuna kalal akhirati wal ula. fi dali kalai barat al limayyaksha." Maka Allah pun menyiksa dia dengan siksaan akhirat dan siksaan di kehidupan dunia ini. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat peringatan bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hal yang menyebabkan hilangnya rasa takut di dalam hati adalah panjangnya angan-angan. Sakan akan dia akan hidup dengan kehidupan yang panjang. Ya, terlalu banyak yang dia harapkan di dalam kehidupan, panjang angan-angannya. Dan ini akan menjauhkan hatinya, mengurangi rasa takutnya. Dan di antara hal yang mengurangi akan menghilangkan rasa takut adalah dia berpaling dari ilmu syariat, berpaling dari mempelajari agama Allah dan juga di antara hal yang menghilangkan rasa takut dia berpaling dari majelis-majelis dikir. dari majelis-majelis ilmu dan dari hal yang menghilangkan rasa takut adalah seorang hamba berpaling dari melaksanakan ketaatan kurang di dalam menunaikan kewajibannya dan banyak lagi sebab-sebab yang dengannya akan menjauhkan seorang hamba pokoknya siapa yang mengingat sebab-sebab yang mendekatkannya membuatnya rasa membuatnya Takut kepada Rabnya. Maka siapa yang berpaling dari sebab-sebab itu. Pasti dia akan jauh dari Allah. Pasti akan menghilangkan rasa takut di dalam dirinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu takut kepada Rabnya. Sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan dengan sorganya. Kerana rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua dari khasyah kepadanya rasa takut kepadanya, yang menjauhkan kita semua dari kemaksiatan, menjauhkan kita semua dari kemungkaran. Inna huwa walqadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa khiru da'wana anilhamdillahi rabbil alamin.